Кров шугала до голови і млоїла в грудях. Дурень ти, Вадиме, подумала якось при таких розглядинах. Ой, який же ти дурень! А якою б жінкою я тобі була! У зимку, після засідання правління колгоспу, до якого валий Соломія, кращу ланкову, за поданням голови, головой попросив, ніби між іншим, Залиштеся на пару хвилин, Соломія Антонівна. Одне питаннячко об об обговорити, тре. Недовго. Як лишилося удвох, Соломія наструнчилася. Підложечкою засмактало, мов би, при якоїсь звістки, що тут повідомлять. Глянула на вікно, де вечора скинув чорні, аж сині крила. Лише підсвічені трохи лампочкою з конторського вікна. На кожушок свій погляд перевела, Уже трохи потертий той, що Павло ще справив. Висів на тому самому вішаку, Щорік тому шубка того вервиська, Що невідомо чого до їхнього села припхалося. Відомо, ой, відомо. А потому і полетіли під укіс. Соломко, соломочко, солечко, Кохана, всі твої мрії і сподівання. Нє, одно таки справдилося, Вимріялось, і вже дома жде, Ручки простягне. То я слухаю Михайле Прохоровичу. Голова за столу вийшов, До Соломії притерся. Близько, близько, як сопе чути. Очі маслом у них не одну лампадку заправляти можна, а цілу гостину пригостити. Соломія, не знаю, що й почати. Голос щось захрип і вмовкає. Рукою за її рукав торк. Ви те, здається, простудилися, Соломія, турботливо. Може малини ці калини принести? То ж зима таке діло. Не смійся. У мене інша болячка. Чого б то я мала сміятися? Голосно хрипкий, і очі, як у кроля, звеняйте, почервоніли. Ну, у Соломія Антонівно, благально, ви ж усе розумієте. Якусь роботу для ланки маєте строчну. Може, щетки от снігу треба поставити, то ми завтра вийдемо. Він тупцює. А Соломії, здається, от от притуптвати почне, а може і в танець піде, гопака цей попригунця ушкварить. Страх раптом проходить, зникає напруга в тілі, а натомість сміх починає розбирати. Хоч би не приснути, думає Зненацька, бо тоді взагалі кумедія вийде. Ви мені дуже подобаєтеся, Соломіє, каже тим часом голова. Бери за плечі, до себе в півоборота розвертає. Уже в очах не лампадки, а ліхтарі запалилися. І ви мені подобаєтеся, Михайле Прохоровичу, серйозно відказує Соломія. Керівник ви хороший, тільки серйозний надто, строго степ трохи менше. До вас у мене строгості немає, самі знаєте і руки його вже на соломійних плечах. На медаль подам, як на торік так само потрудитись. А діло зараз у вас яке? Ніби не знаєте, Му... не мучте, соломій, не мучте, я жива людина, хоч і голова, чоловік. Та ж у вас жінка є. Ми ж бачили, як приїжджала. Кажуть, ви вже і квартиру для неї обладнуєте, в куркульській хаті. Я то обладную, тільки вона з города не дуже то сюди рветься. Та й любов у нас давно минула, вас я полюбив Соломії. На Соломію, котра до того усміхалася, нападає злість. Вона відчуває, цей чоловік, цей басюта та Бецюра, як у селі прозивають, на відміну від Вадима, каже неправду. Нахабно, дивлячись у вічі, бреше. Так само, як брехав десятку, а може й більше жінок і дівчат села, вдовиць, замужніх і незамужніх, котрих уже встиг покрити і змусити до злягання за цей рік, спокусивши, а більше залякуючи тюрмою і сибірм. І вельми полюбили... Вона вже теж неприховано сміється, глузує, насмішкувато дивлячись його нахабні баньки. Не смійтеся, я вас люблю. Брешете, Михайле Прохоровичу, у спокійному голосі Соломії, неприховане презирство. Так само, як брехали іншим жінкам, котрих обробили, теж в цьому кабінеті, це на квартирі. Яку для своєї жінки ладнаєте. Він отступає, чмихає, мов ображена дитина. Аж пожаліти хочеться бідолаху. Тільки в Соломії жалість у цей момент із за спини не виглядає. Соломії, соломко, каже він. Навіть якби я неправду казав, хай уже так, як ти собі вважаєш. «Ми з тобою дорослі люди. Що, тобі мо не хочеться?» «Може, і хочеться», – відповідає Соломія, і раптом знову веселіє. «Матте мене хочете, солодкий Бецюро. Не дивуйтеся, вас у селі Бецюрою призивають. Ну, наш народ...» «Так от, Бецюро наш, Вете колхозний. Я жінка гаряча». «За вечір п'ять разів підряд вдовольнити зможете?» «На менше я не погоджуюся». Смієшся? в його чах мішаються хідь і злість. «Ну от що досить! Я тобі зараз покажу, що я можу і скільки!» «Бач, вона цілку з себе корчить! А дитину з ким нагуляла? думаєш, не знаю, чим я гірший за твого уповноваженого!» Капає в лапища, дихає важко і гаряче. І Соломія розуміє, от-от повалить на стіл, або й на підлогу. Кажуть, брат у нього якесь цябе в тому НКВД чи МГБ, як там тую страшну силу кличуть, того й веде себе так нахабно, не по-людськи і нічого не боїться. Він, мов би, почувши й думки хрипить, «Вдова фронтовика, кажеш, а коханок по лісі гуляв, доки не підстрелили? Все знаємо, Сибір захотіла, як бандпособниця!» Руки його беруться розсібати кохтину Соломії, і от доторку цих коротких масних пальців ненависть Соломіна спалахує з новою силою. Вона головою Лобом б'є йому в носа. Басюта та Бецюра скрикує, мимоволі відступає. З розбитого носа це банить кров. Сука, та я тебе зараз. Спробуй. Соломія відступає до вішака, хапає кожушка. Тільки зачепи, слізняк. Вкладає у слова таку ненависть, що ж самі страшно. «Коханий у мене був, то правда. Але, коханий, а не такий, як ти. Був і змився. Він наближається до Соломії, перекриваючи вихід. Перед Соломійни очима спалахує блисковка, і наче підказує їй слова. Його звати Вадим. Вадим Георгійович Коробченко». Можеш завтра подзвонити до Києва і перевірити. А не, то я подзвоню або поїду. Чуєш? Він там зараз на такій должності, що тебе як мурашку здмухне. Брешеш, хрепить, та все ж спиняється. Перевір як хочеш. Навіть зараз дзвони. Там же, певно, не сплять у тій цяки. З тим і вибігає тільки двері прищемлюють кинуті в спину слова. «Ще прийде коза до воза! Передовице засрана!» Зимова вечірня вулиця остудила, розпашила соломійне лице, тільки сліз не було, на відміну від минулої зими, коли вона так само вибігла з контори. Руки тільки ледь-лед трусилися. Коза прийшла до воза спершу наприкінці зими. До того часу Соломія лише пару разів бачила голову колгоспу. Басюто розмовляв, мов би нічого не трапилося, хоч масності в його очах не зменшилося. А одного разу, як до куперації йшла, долаючи замети, сани спинилася і почула знайомий голос. «Сідайте, Соломія Антонівна, підвезу!» А що Соломія продовжувала мовчки витоптувати стежку, то він не минув, зате сказав, ідучи поруч, «Не бійтеся, не вкушу і чіпати не буду». «Мені пройтися корисно», – нарешті сказала Соломія. «Молока, кажуть, того більше є». Вона не сідала, а голова не минав, сказав тільки з нас будуть сміятися. Ви йдете, а я їду. Хай сміються, може сніг розтане. Ой, гордячка ви чудачка, ну та на мене такою ще більше подобайтеся. І за той вечір вибачайте. їжте на здоров'я, сказала Соломія. Їй стало веселіше, бо таки зрозуміла цей чоловік, що почувався господарем, Паном у селі, а жінок свою власністю неї боїться. Якщо й не боїться, то принаймні побоїться, неї й далекого ненависного коханого Вадима. А Вадим даленіє і даленіє.